اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحتة لنا من كل شر اللهم إننا نسألك فعل الخيرات وترك المنخرات وهم المساكين وإذا أردت بقوم الفتنة فقبضنا إليك غير الفتنين اللهم جعلنا ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم Mëjtëman qom në bretin e Botullah i të luajë kitab Allahit ose të darsosim në fimave të tij, qon Allahu subhanahu wa ta'ala, ila nezelat alehimu sakenah wa ghashiyatuhumur rahma wa hafatuhumul malaiika wa dhakrullahi fi menindah. Mae mena Allahut te gjithë mëshirshëm te mëshiruesit. Falenderojm Allahun Zotin e lartësuar në botrave, mirësitë e beq. Qofshin me dashurin e tij dhe dërgojën e tij Muhamedit sallallahu alei wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët qi ndjekën dhe pasojnë rrugën e Tij deri në gjykimin. Allahu të lutem, o Allahu Zoti i Gjithësisë, ne prej Teje o Zot kërkojmë xhenetin, s'ati më gjallë o Allah, ne mundsoj të punojmë, veprojmë dhe të silllemi, ashtu siç e ka hije banorëve të xhenetit, o Allah, na ruaj nga zalli i xhenemit, s'ati më gjallë o Zot, ne mundsoj të qetruhemi nga çdo gjë që mund bëhet sebeb për të dënuar në zarrin e xhenemit për fjalëve, për veprat apo për sjelljeve. Allahu xhep do xezanu lutem që na shtoi imanin dhe besimin, Allahu të lutem të rregulloj punën ta ahiretet sa të do të jetë kthimën. Allahu të lutem që të rregulloj punën të kësaj botës, se ne këtu po jetojmë. Allahu të lutem që jeta e unit të çakë nësebep që më të ndërsonë se vapa dhe të mirat. Allahu xhbe Gjel xheralu lutem që vdekja e unit të çakë nësebep që me tët në më të na ndërpritet në gjykatën e mëkatit. I lutem Zotin xhbe Gjel xheralhu që të jemi në të gjithë pa prejastim për atë njerëz që për cilët pejgamberi sa ose më ka përgjuesuar të them. Sa herë që besimtarët mblidhen diku për hir të Zotit, për të lexuar Kur'anin, për përmend Allahun, mëshira e Zotit derdhën mbi ta, Allahu mëshirou. Perëton që si shpirtërorë Zoti na qetësop zemrat dhe shpirtrat, do të rthohen nga melajket e Zotit plus Allahun që bashkë me të tjetër dhe melajket e Zotit, e Allahu xhënëdhalu do t'i përmend atij ku është ai plus Zot, Zotit që të jemi ne për këtyre njerëzve. Amin. Gjithashtu pe jamë ose so më ka përgjosur duke thënë, kur këta njerëz çohën nga këto takime të tubime, një zë thret nga qielli çohuni Se Zoti u ka, ka falë gjunohet gjithatë këtyre që keni pas, Allahu ju ofron se vabe. Zoti na bën të jemi njerëz. Amin. Sonë amin. Kemi thënë dëm herët që gjëja më e mirë që mund të bëjë njeriu në këtë botë, di se të sillet. Dhe kur themi të di se të sillet me tjetrin, dhe kur themi me tjetrin ke një përshëllim çdo kënd që është jashtë tij. Dhe i pari që është jashtë njeriu është Zoti që e vëzhgon. Dhe nuk ka njëri më të mirës sa a i që din të cilët me bamirësin, me kryuasin, me furnizuasin, me sunduasin, me gjithë pushteshmin, me atë që ndorën e cilit është gjithë shka, me atë që pushtetit ti është absolut, fuqia e ti është absolut, vëllnetit ti është absolut, dhja e ti është absolut, orëtsia e ti është absolut. Kërështë zoti nërsa njëri ju Asë në fuqi, asë në forcë, asë në pushtetë, asë në pasuri, asë në dëshirë, asë në vëmnetë, asë në uvëci, s'ka në gradë kushet i se qëfarë. Për gjithmonë betet në mësime sipër, gjithmonë fitonë në eksperiencë. Nërsa Allah u gjëndë dë gjelanu, s'ka nevoj për gjë. E me gjitha të, e me gjitha të, Zotë i madhe këroj një rjumë, dhe gjithë dhe gjë e vurin shërbim të një rjumë. Dhe e ka orientuar njëri ju se lumëturi në vërtet e gjenë atëherë kër mundohet të jafrohet Zotit ti. Normalisht pakaluar në ekstrem. Eh? O ala atën se nësuibe kemi në dunja moslër në bastore atë që të takon për kësaj bote. Për pakalu në ekstrem. Së të i thonë të gjithë se unë do të shkëjke Zotit, të jafrohem Zotit edhe len këtë bote edhe len dynjan, apsolutisht se ka thonë Zotit. Dhe. Kushtë fletë kështu në e mërtë fesë, kjo është kokra i njërë antët. është budallit, shmendur. Se vetë për e kamerë i Zotit, ka boj jetë normale. Kur kishtë e mundësi me hangër mirë, handë dhe mirë. Kur kishtë e mundësi me pi mirë, pintë e mirë. Kur kishtë e mundësi me fletë mirë, flenë të mirë. Pra nuk e ka islami parim dë vetin, humbe dë njanë për fitua akjiretin. Jo, ti mund të fitosh akjiretin pa humbe dhe dë njanë. A, në n dhe njëriju duhet të regot i kujteshëm. Zotë i ka thënë se lumëtëria e vërtet faktikisht është atëherë kur njëriju i afrojët sa më shumë zotët ti. Dhe ne kur flasim për konceptin e lumëtëris, gjëja e fundit që nga shkonë në mend tek lumëtëria, kush është gjenetit. Gjenetit ku është? A është në tokë? Jo. A është në qjellin e parë? Jo. A është në qjellin e dytë? Jo, a është në qelizën e 3? Jo, a është në qelizën e 4? Jo. A është në qelizën e 5? Jo, a është në qelizën e 6? Jo, a është në qelizën e 7? Jo. Ku është? Është mbi qiejt. Afër Zotit. Ço do të thot, nëse do më në vërtet, e të marrësh lumturinë e vërtetë, lumturia e vërtetë arrit atë kur ti afrohesh Zotit. Sa më shumë të afrohesh Zotit, aq më shumë je me shpirtin tënd të të afër Zotit dhe në momentin që jemi shpirtin të të të afer Zotit, që të sohet shpirti si kur ti jesh në gjenet, edhepse jeni në këtë bot. Për këtë arshtu dhe thoshte njëri për burave të moqëm, thoshte, kur përjetojmë të kështu momente sh adhurimi, përkushtimin dhe i Zotit dhe të zita, thoshte, thoshte Allah, Allah, thoshte, si kur banor të gjenetit, të përjetojmë, momentet tila, si kur ti jeti jeta e gjenetit, si disa momente që ne të të momente lumë të lumëturijis këna i si sprehjës shpirëtërare me të vërtet që banorë dhe gjenetit kanë një jetë fantastike sikur tjetë jetë a ty në kështosit shpërjetojmë në disa momente të caktuara disa suazët caktuara nga jetë a jaunë E Allahu Gjellë Gjellaruhu në gjenet nuk e kalën punën me kaqë po ka bër edhe diçka e quhet pika kulminante e xhenetit. Pika kulminante e xhenetit është të shohësh Zotin tat. T'flasësh me Zotin tat. E kjo ku do tjetë, të jetë? Në cilën pikë xhenetet? Në gradën më të lartë më të lartë e xhenetit, xhenetin Firdaus. Pra, xheneti është pranë Zotit. Dhe grada më e lartë e xhenetit është grada më pranë Zotit. Pse? Firdausi është xheneti më i lartë dhe për ta radës, për që a ti i ka qëpar arshin e Zotit, fronin. E aty njerëzit do të qofin Zotin e tynë dhe do të flasin me Zotin e tynë. Për këta arshin e në këtë bot, e ka bërë momentin më afer Zotit dhe më pranë Zotit, kur njeri ju është me balin tokë. Subhanallah, eh? qëpar kontraste. Se do me qenë atyep u shifët Zotit, qdo më njëzë dhe qdo darëgë, me shtat gjymëtyrë duhet me ra për Zotin të tonë. Një, dë, pes, dhe majët e këmve shtatë. Për këtarës ujë e borat e moqëm dhe borat e hershëm, nga pasë momente vështirësie një etësiz gjithëshim problemet e të të në, i zilëshë problemet të tyne me këto shtatë gjimëtyrë. Pekameri sa sërëm, në momentet më të vështia të jetët, shpar të oshte, o Bilal, thire i ka metin me të falim namazë, që të sohemi. O së tërinë në bisobri, o sëla, kërkojnë i ndimë Zotit për të i zilë halët tua ja, me durim, dhe me falje namazë me durim dhe me fali namazit. Pra nuk ka moment më të mirë për të jenë pranë Zotit dhe për të kontaktu me Zotit si momenti i namazit. Për këta është të jeshif, me sa gjumë të jërbjerë njërë në tokë? Me sa gjumë të jërbjerë në tokë? 7. Sa jetë e kajlë fatihaja? 7. Sa, sa palqie janë? Sa ditë ka java? Sa dyrë ka gjehenemi? 7. Shtatë. Sa herë o të lojshër e shqabës? Shtatë. Në regullë? Që do të të shumë gjona rrien në këtë shtatshen. Me shtatshen e sejdes. Për këtëra që lujaj, sa habiju i ndërruar, kërtau pejga meri Zotit. Këta pejga meri sa osërem, o filani, kërko për i meje qërë dush. Ndë gërët e ti t'jesh për para pejga meri Zotit, i cili kur fletë, fletë me orientim nga Zotit dhe të thot pejga mërë i sasrëm o, o filan kërka qarë dushë një jëtë qarë nuk ishko në mendë e kjo të regu shumë me i zjutë sësa që më të regojat në njërën i për nëshë që thot o pejga mërë i Zotit sikur të kisha bërë letrat e tokës së në hangë në shpirtin në hipoteka për shemu o pejga mërë i Zotit sikur të kisha mërë bashkin me që kom dalë mu shumë me numërë atje ke s isha bojë minjësër e tjerë e tjerë. Këj burë i qëfar ta radialloha në nukë. Tha pejga me një Zotit ta... Më lërtë me ndohem. Ska, ska me urtësin, me qëtsin, me maturin. <laughs> Minjë ta pejga me një sëse me ndohu. Kërë erë ditë nesimën, ta pejga me një hem, mu më, më ndohë dhe po, ta mu më, më ndohë dhe. Ta pejga me një sëse me qërda. Kale, es e luke, Mura fëka të ke, fillë gjëmë. O pejga mëri zote ta, kërkoj që t'jem prante e në qënët. Me i gradë me ty, me i shkallë me ty. A që modhe ishte kërkesa, dhe a që interesante ishte kërkesa, sa që pejga mëri sase mu befasu dhe i tha, po kërkoj në i gjot tjetër. Si puna e plakës, në historin, e Musa i talaj sallat u selam, do të iksin benuisaridot nga Egjipti dhe urdhnohet Musa aleyhissalatu selam nga Zoti i thot mosu largoni pa marrë dhe kufomën e Yusufit aleyhissalatu selam. Thoto Zot po si ta gjejm? Thot Zoti do të pyesësh. Pyet Musa aleyhissalatu selam dhe kërkon me jetë zditë njëri se rrosh. Tha o Zoti nuk e dini njeriu, tha Zoti është e një plag, tha në filan në filan në fis. Atë plagun shko pyet, vetëm atë plagën e, e ditës së sotme. Shkon Musa alayhi salatu sallam dhe thotë ne tani do të largohemi, po përpara se të largohemi kom me komurdhën për Zotin me morqun famën e Jusufit alayhi salatu sallam. Do të jetë dakord, po me i kusht. Jo. <gjë> no. Dakord, do të, por ka me kusht. Tha Musajit, po hajrë isha, që kusht t'i ke? Ndur, tha t'jem me të njëtën gradë, me t'y nxënët, po t'eshe me t'a të regu. Tha o Zot, pa jo plaka kështu pa thotë, tha. Tha Zotit, po, thuj, po, tha, thuj, po. Kështë mëshira e Zotit, tha. Tha Zotit, thuj, po. Tha Musajit, po, e keket. Ja të regoj veni, ja morën, fëmën dhe nukën. Tu, të kthejmë i tek adithi jonë, të shvarë, tha përgamerin s'osem, tha kërko në i gjërë tjetër, i tha, shifë, tha në i gjërë tjetër, këshur tekstualisht evo gëjrë dharik, tha shifë në i gjërë tjetër, me përgamerin, pëse se kuj këshë shërbyrë 2-3 herë përgamerin t'ale se atë u sëna. Tha o përgamerin s'otit, i ka menon gjitha tha, të gjitha tha përvesht sa i gjërë e tha, janë, të përkohshme. gjë gjëse dhe mashtruse. por se kjo tha ka siguri ndërpërmes. pejgamberi sa se i kishte premtu dhe pejgamberi kur i tha ti kërko çardhush, sikutonin se i tha nga vetja vet, nuk e pash i ku kjo situatë. normalisht. vetëm pejgamberi nuk dinte gajbin se çka ka për të kërkuar ky burrë po zoti i kishte thon thui filanit, dhe kërkoi çardhet. Tha, zita, i menovat gjitha e në mashtruse përkoshme dhe shgënyuese kërse këta mbetet gjithë mon përgjitja peka me isa se më kushishte kale i dhen fa ajin mi a lejha bi kësërëti su gjud atëherë ta më ndih ma edhe ti mua sit një moj ma të shtatshëm. Nuk ka pejgamberi t'u fal namaz shumë. Tha, duhet bose çesh dhe shumë. Duhet bose çesh dhe shumë, sepse kur momenti që njëjë bie në sejdë, i fshihen gjunaht, i rriten gradët, dhe është më pranë që mund të jetë Zoti i Ti. Aqrab ma yakun al-'abd min rabbih wa huwa sajid. Momente që një është më pranë në Zotit ti, është momente kër është me balin në tokë në seqëte, ajo shtatshja. Kër është posit me tokën, shtatshja, është momente që një është më pranë në Zotit ti. Pa logaritë e qëfar lidhje e bukur është, në një ju me gjithë peshen e ti, me gjithë trupin e ti, me gjithë egoizmin e ti, me gjithë mendemalsin e ti, me gjithë euforinë e ti, me gjithë ignorancën e ti, me gjithë zullumin që më bartë në bisupë, me gjithë veset, me gjithë mirat, me gjithë kësijat, për mbyset i tëri. Për ka? Për Allahun Gjene Gjëvan. Sepse nuk kam mënyrë më të mirë për të ulliru njëri ju dhe për të fitu pavarësim, se, se kur i rëbërohet njëshit, Zotit gjdoj gjë tjetër, njëri un e glabëron për vete, njëri un e robëron për vete. Dhe në momentin që njëri ju të gjithëto pranga uh, sklaverimi dhe robërimi i liron dhe i robrohet Zotit Gjësis, atër ka fitur lirin e vërtet. Po pse përshemu, njëri ju kër i robrohet Zotit ka fitur lirin e vërtet, Dhe nuk është i lirë kërë robrohet kë pasurinja, kë pushtetit, të këfamsat, të kë fama, të tek... kë... Sepse robërimit të këzotit dhe robërimit ndaj zotit në është i pa nevojshëm për atë që i ti e robruar. Nështë a në të gjitha rastet e tira ti ke nevoj. Nëse i robrohë është pasurisë nuk është e ti s'ke nevoj për të. Nëse i robrohesh famës, nuk është se ti s'ke nevojë për të. Nëse i robrohesh pushtetit, nuk është se ti nuk ke nevojë për të. Nëse i robrohesh uh, syfaqësisë, nuk është se s'ke nevojë për të për lvdatat e çdo më radh. Nëse i robrohesh Zotit, Allahu s'ka nevojë për ty. Allahu nuk ka nevojë për njeriu, e njeriu ka nevojë për Zotin. Xhella xhella. Por se këtu njeriu mbetet i ngrys, mbetet i glabëruar, mbetet, i prangos. Për këtarës të jë erdi kjo fe, që njën të ashiroj, të jetoj i lirë, mos të jeti mvarër për e asë gjë, po të jeti lidhur me Zotin, gjëllë gjënalu. Nëse je, në momente përjetimit e kësaj lidhje, mos e humë këtë lidhje kur. Si do që të shkoj puna një jetë, mos e humë lidhjet me Zotin tatë. Së të që shkoj punë një jetë, lidhjen me të mëse humë. Mund të pësohesh në fejë, mund të dhe vijosh, mund të bëjsh harame, mund të bëjsh gjynave, mund të shkosh në ekstrem të keqes, lidhjen me Zotin mëse humë. Pse? Kontakti i vazhduhshëm me të, do të bëj që një dit e një kohë të i prapë, të këthehesh. Dhe në momentin që i këthe në shpinën, Bëmë bon, si kur s'ke nevojë për të, si kur e i njërënë. E nëse ti i këthen ati shpinën njëherë, dhe thu që s'kam nevojë për ty se ta një zjetë vetë halët dhe zotë, se si njërë kur falët, në dërë të tjera të regonë në dhe një dojë dopsie. Në është nërmale. Nuk është falja thjeshtë një relaks shpirëtërorë. Falja në vetë vetë e ka dhe robrinë nevojën dopsinë se po i falesh absolutit, se ke nevoj, pra, për tërë. Ka dhe një loj dopsi e brënda, një loj robrimi, një loj përgjërimi. Dhe në momentin që robi i këthe në shpinën dhe nuk falet, si kur po thotë, tani s'kam moj nevoj. Pse? Se i kara parja ndorë, pse? Se mund t'ketë morë një post, pse? Se mund t'ketë pushtet, pse? Se mund t'jetë shumë e, mediatik, apo mund t'jetë shumë... Si kur po i thotë, zotë zot, tani, Meru me tjerë të Zot, se unë s'kam më nevojë për të. Nuk e thot me gojën e ti, pa e thot me veprat e ti. Zotit, e ja ka dhënë mundësinë gjithë të cilit, për të kontaktuar dhe për të lidur me të. Dhe ne jemi pjesë e kësa i mjërsije. Nëse Zotit i mënë, e ka shtrirat qilimin e kuqë, për gjithë të cilin për neshë, që të shkojmë në audiencë, të atakojmë, pa pas kufizim. Me namaz mund të lidhësh, me lutje mund të lidhësh, me dhikër mund të lidhësh. Atëherë, logaritet e qarë, qasaj që diqëm është njëriju, që Zotë e e ka shtru, e njëriju shkonë dhe futët ke i derë tjetër, futët ke i palatë tjetër, futët diku tjetër. është të që diqëm njëriju. Se thaë, Allahu në hadithën këtësi, tha, njëriju nuk silët drejt me mu, tha. Mu në vjen tur për ti, që kur kurkon për e meje, ja plësoj dëshira, se në vjen tur për ti, a i tha, nuk ka pik turpi për e meje. Gjithë mënë këndër shtonë dhe banë gjunove, që di, me njëriju. Shikush është zoti me ne, thotë në vjen tur për e robit dhe ja plësoj dëshira. A i ka tur për e robit, ja plësoj dëshira, Shkë që a i përderi sa përkërko ljupsin mëse këthe mërapsh. Qëra i ka thonë zotit pe johë me i zoseve? O a i mësa i le fela tenherë, ljupsin mëse hë? Eh? Ljupsin mëse vefo zot, ljupsin mëse i njëra. Nëse i thotë profetit, ljupsin mëse i njëra. Po zotit vetë, si silët me ljupsin. I vjetur pa të laurë, që dikë, o oh, zot, me të duja durët, jësë si ljupsin në këtë boqër, shtrin vetëm i dorë. Lyfë si Allahut, eh, i shtritë të dy, o, oh, Zot, Zot, i vjetë të të të, se si mungon gjohëti, e dikush ka nevoj dhe i zjatë duhet, të jakëthej bashë. Kënjër ju, që para i gjusohër, dhe o, oh, Zot, komë këtë halë, është i njëti njëri, a i cili, nuk takon Zotin, ndërko që Zotin ka thonë, po të presë, a të takohem. Nëse Zotin imam, ti ka shtirë të gjitha, se me thonë ato fjet e lidhjes me të, atër mundohet i mbajsh fort dhe ti rrush. A do në cilësh mirë me Zotin tënë? Nuk ka si alje më të mirë me Zotin tënë si sa të rrush lidhjen dhe kontaktin. Nëse dikush i thot dikuj që du fort, as i herë se mërë në telefon, as i herë se qonë mesajsh, as i herë se qonë në email, as i herë nuk e përshnet, as i her nuk i qon dhurat, as i her si bjerë menje për të... Ta një kjoj robi që i thotë thipë, sa her t'ako, a, thotë, sa du në ty, thotë... Shpyrë t'im zemrën ime, sa du për zotin. As i her e-mail, as i her telefon, as i her e message, as i her SMS, as i her Facebook nuk i qon, as i her e Twitter, as i her e-mail, as i her, as i gjo, as i gjo... Ky me të vërdete e do në këtë robin, apo... Apo shetë, e shetë, pa e hor në në thotë. Apo jo, ja. ti ta një thunë vala e du Zotin, sa e du Zotin. Zotin thot hajde pra, jo jëzë Zot se jam mizon me i tjetër. E mi angazhu për momentin. Po mi një thot Zotin hajde mas i gjysore, po prap jam mizonë Zotin. Po hajde mas treqere kore, po prap jam mizonë Zotin. Po hajde mas i ore gjysë. Thot jam mizon prapë Zotin. Së përsa është të flet gjumë. A të kujtojnë sa i gjumë i sabaut, eh? Ka për tje pru marrë, ka për tje ecë marrë. Aty është gjithë knesia, gjithë lumëtëria, ka jo i orë e gjysë ma e së bavë. Aty kujta, ndërkoj që zotë e ka prit i orë i gjysë. e gjysë. Dhe kujt ka thonë, jo zotë. Për këta është të qatë të zotë i më gjesë. A së ratu, kajrën, më në nëmë. Namazë e ta është me i mirë së sa gjumëni. Pëse, se për të peta lau pra përna është me i Se kur në atë orarë të orart, kishtelon Kryeministri ose presidenti takimë, dhe të fleshe gjumë gjithë notën për shku të këtë akimin orarë, për jo? Apo dhe të rrishë gjithë notën internet në nga ora 2 dhe të fleshe gjumë dhe të të shansë nga ora 4 e gjithë të takojnë, mdell gjumi vetë. Unë them që edhe gjumë ka, për të fleshen gjumë mdë, për taku Kryeministri ose presidentin 4 e gjithë s'ka pas për dal gjumi për Zotin. Edhe pas zile fare. Pse, sepse menja dhe ang i sinqerët dhe majtëja e menjës atyri për Zotin s'ka nevoj për orë. Sëpse ka interes, e ka pik dobet, e ka ish problem duhet me qenë pa tjetër e tjetër. Jo vetëm që i do t'i, me edhe si kur t'flejnë në dy, jo vetëm që i do t'i dali gjumin 4 gjusë, do të thonë norarin e takimit, po do t'i dali gjumin 7-10 herë para se shkojëra 4 gjusë. Që ka ka t'amon koha pra? Hë, që ka koha t'amon paska koha? Pëse e ka me shumë merakë? E fun e funit, kusht do qoftë kryqët do të takojte në orën 4 e gjusët mjesët, që një që la unë takim, mbetet kryes, mbetet i dobet, mbetet njëri që shkom halet me nërjush. Kur ka hal, shkom më banjë. Nërgoshë i madhë, Zotë, Allahur Gjellë Gjellalu, s'ka nevoj asë me hongër, asë me pinë, dorënë t'i është gjithë shka, është absoluti. Thotë, haj dhe robim. Dhe robim, thotë, ja, Zotë, se vallaj sa zilja celularit. Sa prej nesh më gjest gjenë ashtu e kë zilja celularit, valahi, bilahi, zilja celularit nuk është ashtu e për mësë mu të aku me Zotit. Valahi. Valahi, se kërrobin tret në i gjumë, dhe duhet më shumë katëre gjusë, e ka pik të dobet dhe flen me merak për Zotin s'ka nevoj për zilja ore, për zilja celularit, për zilja iPadit. Valahi, bilahi, pasha Zotin që lunë qilë dhe tokë nëse e ka më rak në shpirë takimin me Allahë. E kur nuk e ka më rak në shpirë, do të më rak topat që të qohet, dhe ndoshta zhjojët, kushtë e disa herë, thot edhe, ah, nëse pasë e kohë në 5 minuta, në 5 minuta, dhe i gjenë vetën në ti, zhjojët 10 minuta mas lindis djelit. Êshtë kjo është me provë, kushtë zhjojët nga gjumë i në rarë, dhe thot edhe 5 minuta, s'ka bova kitë zhjojët në koh Absolutisht gjithmonë është zgju dhjetë minuta mas në një të zdjelit. Pse? Sepse ju dha oferta. Tha jo, ja, jo ja, se... Po ti pas pati nevoj për Zotin, Zotis ka nevoj, ju për namazin tatë. Po Zotis ka nevoj për namazin e askujt. Dhe se numrej aty në që i falin namaz Zotit, nuk e din askusht jetër për veshti. Ta din njeriu se sa është numri me lajkeve që Zoti t'i rinë në Qiyam, zbinas ia nërku dën seçtë. E kupton sa i pavlefshëm është namazi i tij. Ta din njeriu se sa është numri me lajkeve që i rinë Zotet në ruku, sako, çysh nga momenti që i ka kriju, çysh nga momenti që i ka kriju deri dit në ditën e gjykimit ka me lajke sa është numri i ty në. Thot Zoti, nuk e di numrin e ty na skush. Pra me thon miliona, miljarda, bil, trilarda, biljarda, po dëgjojnë Ja ke futë kotë. Se zotë të thosë se ditë numërin e ty në askush. A do me ditë disa është numërin me lajkëve? Futën në një logaritarë të madhë botërorë që duhet tje sa gjusë ma fargës dhe numërot pikë atë shiot që binë togë. Me qdo pikë shiot zbetë një me lekë. Sa pikë a shiot ka nga këto tre javë përshemu? Me qdo pikë prej ty në ka ardhë një me lekë. Me qdo pik për e tyne, sa pik ashti ju ka nëra në botë, sa ka nëra qysh nga momenti që është kryo qilë dhe toka, vetëm këto, logaritit tjere të qar janë në të sa, sa mund tjetë në me tyne. Ka për e tyne që i rrinë Zotit vetëm pëshumë komë, dhe falen. Ka për e tyne që i rrinë në rrëku dhe së qohë në kur, dhe ka për e tyne që i binë vetëm seqde, vetëm seqde së qohë në kur. 70.000 për e ty në futen ke betur mamur në qilë, bën të laf, hikin dhe skthehen marë, futen 70.000 tjerë, hikin dhe skthehen marë, 70.000 tjerë, hikin dhe skthehen marë, gjdo ditë, qësh nga dita që Zotë ka kryu që jetë dhe topën. Ska në bojë. E kur të bojët kja meti, e do të rinjallën, që do të thonë fjalija ty në kush do të jetë? Subhanake, ma abednake, haqqa i ba detik. O Zotit lirësuar dhe i madhuruar jeti Nuk të kemi adhuruar si që i meriton ti O si s'kemi adhuru Ta si gjunaf s'kan bo, as i gjo s'kan bo Vetëm nërku kanet Pa jose Zotit meriton më shumë Këto vetëm sesh dhe kanet Zotit meriton më shumë Shushioro o njëri i qëditshëm Nuk ka nevoj Allah u për namazin ta të sabahut Ama i të a, ka thonë Hajtë sa është më mirë për ty Nuk tha është më mirë për mu wa as-salatu khayrun min an-nawm namazi është më mirë se sa gjumi gjum fletin nuk flen zoti gjumë s'ka nevojë për flet gjum ta thon për veten e vet Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allahu është zoti i vetëm i cili meriton të adhurohet i gjallë i përhershëm mbajtës i qiellve dhe tokës atë nuk e zën gjumi as kotja Ska nevoja i bërgjumë, ne kemi nevoja i bërgjumë. A i po të thotë, në këtë orarë, takimi me mu, thot, është më i mjështë nësa, nësa gjumë. Robi të thotë, jo, Zotë, edhe 5 minuta, Zotë. Pse se nuk e ka me rakë. Tha kishte me rakë, tha kishte në shpirtë, vallahi bilahi, pasha Zotët. E di një historit në ushtarëve kinezë, që këshën branur islamin, në qini zëtë ushtarë kinezë, e di n këshin pranur islamin dhe nuk mund të faleshin në shtri. Kësi me e bo për të zhru për namaz, djetën një mënyr thabitshme, quditshme, si pishin uj, aish shumë para gjumit, sa që vjet një moment që njëri jut, zhvillohen proceset fiz fizologike dhe biologike në trupin e ti dhe vje një moment që njëri ju pa tjetër duhet qohet. E bojshin këtë punë disa prej tyme të pare që i dilë dhe gjumi me stilë bojtë i qikë zhurëm lujtë e këte tjetëri, a i tjetëri lujtë atë dhe qoheshin gjithë si mu shkojshin më banjo faleshin edhe kryshin në të punë. A i që e ka merak. A i që e ka malë takimin me Zotin. Nuk e ikë. A e që nuk e ka malë. Bjerëzilia e cilularit. Tre zile. Një, dytër. Jam edhon për i kryna, që du me topë më zjosh. Këtërko se kina probleme me imanin. Tre zile cilularit. Tre zila i padit. Tre zile ore. Edhe Allah zjohesh është perceptim, është perceptim, është perceptim. Qëfar percepton njëriju me namazin e sabahut dhe qëfar së percepton? Nëse percepton me namazin e sabahut takimin me Zotin, mjërstit dhe bekimet që Allah u dërnë në bëj njëriju në cili e njës ditën e ti, aja e ditës ti, takim me Allahun, është këtë tjetër, dhe një tjetër që thotë, të falem se duhet më falë se posu fala ka gjëhenem, botë në tjetër, të fut Zotin kam zhikë në gjëhenem. Këj që e menon kështu Zotin, Allah, duhet 3 më të zile që të zgjohet. E këj që e shef takimin me Zotin mal, Elhamdulillah qarë mirësie, qarë fatin, ka dhënë Zotin mu së muslimon, që mund të atakoj, e Zotin përnë pretë. Shtu të pritë Zotin, kërë është koha namazit, Zotin përnë pretë. A nuk të të të përgjami në sasemem, që në momenti që një ju të të të të të të të të të të t I thua... isha një gjumë me Zotë. Por mirë hajtë sot ishe një gjumë, sa është normalë, por që robet fle i gjumë mirë. Por edhe nesër ishe një gjumë, edhe pas nesër ishe një gjumë, edhe mas pas nesër ishe një gjumë, edhe mas 4 ditë që ishe një gjumë, edhe mas i jave ishe një gjumë. Qëshë kë gjumë? Por? por këtër është që Zotët ka dhonë alternativën djetër, që është namazë i Drekënës. Për këtë arsye Zoti ka dhënë alternativën tjetër, që është namazi i kundis për këtë arsye Zoti ka dhënë alternativën tjetër, që është namazi i akşamit për këtë arsye Zoti ka dhënë alternativën tjetër, që është namazi i djalcis, që ti vazhdimisht kesh mundësinë e kontaktit dhe lidhjes me Zotin. Zoti takallon të mundësi më së humb të mundësit. Mënyra më e mirë e rrutjes marrëdhënave me Zotin ton është që mos i kpusim lidhjet me të më njëra më e mirë, e ruajtjes, më rëdhenive, e sielgjës, me Zotër është më së më humë raportët, më së më i këpot lidhjet. E gjëja më rëndësishme që njëri jo mund të lidhjet me Zotën, është ajo që Zotët e ka qua e tur lidhje, që i thonë gjurë në arabe, sële, sëla, që i thonë gjurë në Shqipe, në mësë. E ka qua e turë Zotët, sëla, që vjen nga fjala, sële në lidhje. Në me pas kontakt me Zotin, thuj Allahu Ekber. Filo kontaktit direk. S'ke në vuj asë më i rra telefonit, asë më i rra wajberit, asë më i rra whatsappit. Direk, Allahu Ekber. Ke qarë qijejt me këtë fjalë dhe je përbal me Allahun gjëllë gjëllë. Rruje këtë kontakt me Zotin të atë gjithmonë, Si do që të hutohesh, si do që të devijosh, si do që të bësh gjunahe, si do që të largohesh, si do, si do që të vijeta, këte kontakt mëse hum, sepse këj kontakt do të vi një moment që do të këthej prapë, do të orientoj prapë. Këj kontakt me Zotin është si puna e shembulit këndit drejtë. A i di një shembulin e këndit drejtë, që si është këndit drejtë? Këj këtu është këndit drejtë, a përja. Kusë është? Që klasë jet Ç'ka ndëshmi. S'mos është kënd i shtrir. Ë? Apo kënd i ngushtë. Sigurt. Sa grad është këtu? Sigur jam në thonë mu që ti e të. Ti je arti. Mashallah. Më s'em tonu se ti je shumë i zot. Mashallah. Unë. A der këtu është në kënd disa thëm? nëndhjetë gradë. Si që i këndi, këndi drejtë. Njëri ju është këtu. Zotë i ty është këtu. Lartë. Lidhje si kemi qëjtë? Lidhje? Vertikale. Apo horizontale? Ha, si që atë kjo? Vertikale apo horizontal? Bravo. Ma shana. Atër keni nga një dhuratë, edhe ti, edhe ti. Qëndodh me njëri ju? që ndodhë me njëri unë, që ndodhë me njëri unë, është i lidhë direkt. Që e bonë në robë? Gjinofet, haromet, problemet, halet. Vazhdo, vazhdo, vazhdo, vazhdo, dhe i sa vjen këtu. Mirë po qërë në, qërë në, është pika e kontaktit. E ka i kontaktit, se ka humë. Qërë në, Vjen një moment që njëri reflekton, zgjohet, çfarë bën? Fillon edhe ngjitet prap. Vjen këtu dukun ngrit dukun ngrit, hop, shkom tek Zoti prap. Edhe ruan. Kjo mund të jetë sebeb një fatkeqësi. A e fatkeqësia tonë bim, edhe kë. Thë. Mund të jetë një mirësi e madhe që zgjohet. Mund të jetë një hall shumë i madh që robi zgjohet se nuk e ka hum kontaktin. Po ta hum të kontaktin, s'kishe gjohë moj që e kaftë këtë njëri me fut në të rezi. Amo, kër e ka rujt kontaktin, vje një moment që aji kontakti forcohet edhe njëri ju këthehet edhe njërë atje ku ka qenë. Sa rast e dimne që njërës që jenë dopsurë, pas ta që ka nëndodhë me këta njërës, kanë këthy prapë. Ma dje, kër e kanë shiju se qëfar kanë hum, ian kushtoj më mirë se çka kanë qenë më parë. Ndryshe nga një njerëz i cili ka qenë këtu, edhe ka ra këtu, edhe ka ngel këtu. Ka njerëz që rrin këtu gjithmonë. Ka të tjerësh, janë këtu, shkojnë këtu, kthehen prap këtu. Shpejt. Ata ka të tjerë që rrin këtu gjithmonë, rrin këtu gjithmonë, rrin këtu gjithmonë. A e ndjeshmësi ta kesh kontaktin me Zotin. Momentin që e ke kontaktin Ndo është ta një herë për një sebeb apo për një arsye x apo y, këj kontakt të mbanë dhe të këthen pap në raportet njëra me Zotin. Atëherë nëse do të dish, nëse do të dish se si është sielja me kryuasin, dhe se në top list të sieljeve me kryuasin që ndronë ruajtja e lidhjes me të. Dhe ruajtja e lidhjes me të në nënkupton kuidesin të në ndaj takimit me të. Dhe kujdesi ju të ndajtakimit me të, në kupton namazin të mirë, namazin të, në, të regullë, si dojt që të vipë puna një jetë. Dhe mos u mashtro për shëjtanit që thot, Pse të thot, përse falë namaz ti kur ti bënë këshu? Thu i shëjtanit du në bëjë këshu, për po namazin një, të falë. Se i thot shëjtanit njëri ju, se i thot ti e bono këtë puna? Po falë dhe namaz të ne. Po, po, i thot shëjtanit dhe falë namazin. Po, da falë namazin. Mon mirë të atakoj Allahun me gjunof edhe me namazë, së së të atakoj Allahun vetëm me gjunof, pa pa pas namazë. Si është më mirë, thotë Zotë i Europim, pëse e bone këtë gjunof? Bravo të qopë që ke falë namazin, apë të thotë, pëse e bone këtë gjunof? E dhe s'ke boas namazin. Ndo është ta mund tjetë kuj namaz dhotë, se bepë që Allahu ta fshin gjunajnë. Ta shduk në katën që ti ke bërë. Apo nuk është kështu? Me ësht Ka mësi që Zotit përshkak namazit të fali? Po, ka mësi. A mu përshkak namazit të fali? Si kelon vetës tata asë një murësi dhe nuk i kelon vetës tata asë një shancë që Zotit të fali. Erdi një dialosh një dite të këpega meri sëse masë namazit të kshanë, ta ope i ka meri i Zotit, ta më pastra. Ta pejme meri që nge bo? Se kur thoi dhe sahabiu më pastra, do të thotë se këshe bo hatan. Ta më pastra. Ta pejme meri sëse më Ky ishte nisë në takim me Zotin, ishte nisë për namaz takshamit. Rrugës kishte pa i gjësen. Adhe i kishe fotit poth më atë i gjësenit. Masa i gocës, ishi i gocës e bukur. Ky të shku për në gjami, i ma abdese me gjitha, shefi i gocë. Ajo e shef, ky e shef, ajo e shef, ky e shef. Ka pas dhe atë herës, ka, ka një fjallë të urtë, si rjanë të thonë këshu, e shëjtanë mamatë. Shëjtoni s'ka vdekë, është gjallë. A be, edhe atëreja ka pasë shejtanë, apës ka pasë atëreja shejtanë, ka pasë. Për kundras dhe shejtanin, në kohën e pegamërës nësejmë, ka qenë aktiv, shumë aktiv. Ajo shëf kuj, shëf kuj lusinë në e lusunin, bëjnë si kur largohen, i futit pot me me i rronë zëmurin, kaqë. Korë të thotë kuj e stakë, firodha, të thotë, unë isha njëtë për në gjemi. Gjithë rrugës, e vristën shpirët, e vristën shpirët, e vristën shpirët. Kur shkon gjamië thiret, kush i ka meti. Falët namazi me ka, kush ishte imam? Muhamedi Sallajsenet. Mas namazet, jep se ram pejgameri sasem, qohet dialoghi, kalonë safet dhe vjen para pejgameri sasem. Thot, o pejgameri zote, thot, në pastro. Fjala në pastro në ngupton të zbatimin e kodit penal. Ta vegeme خير inshallah çka e boti mer. Dheras. Ai nuk i tha mirt, çfarë ke bër sa? Është prej meje. Sa çfarë ke bërë sa? Satuar për xhamitha. Pashi godh bukur sa ta e putha. Peygamberi sa më është. Më ndim shumë mirë që pejgamberi fliste nga vetja vet. Tishte në njëri për ne sa kishte dhon fatvan. Astagfirullah, s'ke mora, e përse i të abdesin apo jo, astagfirullah, ke fali namaz, dihikmë i mërë astagfirullah s'ke boni. Ne, mashallah, ne. Përse pega meri zotit, heshti. Pse, se pega meri zotit nga gjepi, përse ne flasim nga gjepi, ne ime mashallah, të zhullë shumë. Tha, heshti pega meri zotit. Në atë moment, vjen revelata hynore dhe i zbret pega meri zotit. Dhe kërë qëtësohet pejgamesë, kërë pejgamesë asë mi zbriste, shpaldja kishte vujtje. Se ishte të qka jashtë në të naturës njërzore që zbriste të ka i. Masi u qëtësu, tha, o djallosh, tha, po, a e fale namazin, me ne me gjemat, tha, po. Zoti, sa po më inspiroj, e kimin solatel idullu, kishë shemë si ila, gasa kej lejnë, In në lhasenati, i udhib në sejiat, dhalik e dhikralit dha kirin, Zotis apo më shpadhi, fale namazin, në mëngjes, në darg, veprat e mira që bon një ju, i fshin gjynarët e ti. Kjo është përkujtim që Zotia jeb njërzve të menqur që din të mendojnë. Djalohi me këtë fjalë, pejgamerin sasem, e mori garantinë dhe se Zotin me namazin që kështë e bo me musliman dhe me pejgamerin sasem, ja kështë e fshirë gjynahin. Djalohi kështë e me i menqurë se Sakash. Se këtët menqurët janë i qipë qapë këna. Tha o, pejgamerin Zotin, kjo të që nodhë i sonde, dhe kjoja ishë ka zbrit vlemë vetëm për mu, shumë i zhjotë. A veda? Shumë i uartë, shumë i menëshurë. Tha pejga mërë i sasrem, vlenë për gjdo antarë të imetit tim dheri në ditë në gjykimit. Vlenë për gjdo antarë të imetit tim dheri në ditë në gjykimit. Ky është zotë i pra, me cilin ne kemi të bëjmë. <lacht> Unë nuk po thëmë që ta ne që me boni, se më sa kuptoni në nënën e fjallën nga bime dhe i maro gocët dhe glases me t'pothme. Nuk po thejmë i këshu, së zbonë. Po po thejmë i nëse njëri u në një moment të saktuar e hum, namazi dhe falja e namazit, do të shërbej i për të që aji t'i fshihet gjinofi që ka bo, t'i harohet më katë që ka bërë. Kush namazi? Ska, na, ska si kush si namazi. Ska si namazi. Atëherë, në krye të listës së ruajtjes së marrëdhënieve të raporteve me Zotin qëndron falja, namazi. Me atë Zoti të jap garancinë. Me atë që e lidhet me Zotin, me të Zoti ta sjellmë mbar, me të Zoti ta tëp bekimën në jetë, me atë Zoti të rrugë nga dënimi i varrit, me atë Zoti të rrugë nga dënimi i ditës së gjykimit, me atë Zoti të lën xhehenem. Ku shoqërohen? kushe falë namazin, s'ka për të nejtë në gjehenem. Ka garancij më të modë dhe më të bukur? Edhe nëse bjerë në gjehenem, se mund të këtë jo, farë, bo në i gjohë, kushe të disë qëfar, i bohet haram në gjehenemit që ta, preku, ta preki njëriju të kështatëshja. Ka haram në gjehenemit. E ku shkoj në gjehenetlit në gjehenem për të nëzjerë muslimon prej gjehenemit, Si do t'i njofi në mëslimon? Do t'i njofi se fëtyra që është diekë, durë që janë diekë, komë që janë diekë, gjujë që janë diekë. Fëtyra, a, thë of life, i rronin. E me e së qënë qënë dhe. Namazë, pra, s'ka si namazë. Nëse po flasim, si tiruajmë raportet dhe mardhënë në tona me zotin me kryuasin ton, në kryet listës që ndronë, mos i këput lidhjet. Aitë ka thënë që unë të presë. A i ka thënë që nëse ti o robim, më përmen, unë të përmen. Nëse ti nisesh, unë dhvi. Nëse ti ecën, unë vrapoj për të këti. Ky është zotë i pra, që këtë bashkë për të. Pra ne mësikë putë lidjet për të. Se a i s'ka nevoj për të, e ti ki nevoj për të. Për këta është ty e ishte për luthjive interesantët profetit a.s. Allahumme, bërrahmët i kështë të gëth, fela të kilni ila nefsi të torfët të aynë. O, Allaho, Zotim, të këti dhe të këmëshirajoti i kam shpresat. Mos më lërë mua, Zot, në fuqinë time, asë sahabën bëllësytë. Njëri u kujto se ka shumë gjona ndorë. Pegamenit është, o Zotë mos më lërë në fuqinë time, asë sahabën bjullësit, ka që dobë dështë njëri ju. Nusë Allah unë zëllë zëllë anë u që të jemi për atyri njërzërë që të pakten të kjo pikë kontakti me Zotën të jemi sa më korekt. Pas të gjërët e tjera, nuk ka njëri pa më kate, nuk ka njëri pa, pa gjunahe, nuk ka njëri që në momentet sakt po kontaktin me Zotin së duhet me humbë kërën. Lusë Allahum të ma falë, lusë Allahum që të mëshirojë, lusë Zotin e madhë që të jemi për atyne që nuk e humbëm kontaktin me Zotin në këtë bot, e Zotin a shpërblenë në botën tjetër, duke mos e humbë kontaktin aji me ne, pas taj. Zotin e shpërblenë me të mirë, sallallahu wa sallam, të bërëk alabdihi wa rasulli Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, allahu, e